lo he explicado. Es que era YouTube en Gratón. Es que era. A pá YouTube, San YouTube. ¿Qué Es que decía, hola bai, hola bai. ¿De dónde que también cruzado allí yo? Saldeón, Saldeón. El pargue y tú allí. Vay, vay, vay. El pargue y tú Va, mato usted. El parrengo, es parli mai tú, es Fondo parre. Agua así de parre, Fondo parre. Satig, atig. Esto es atig. Bueno, a esa activación esanobe ja, ja, bai, eta gesto ha txondik drogas enobea txembesela droga era da eta eh? antzerki orde orde tentsu barrotik oxer tendi oxer tendi ja bai espaldia llega txo de valle gure gorputzek esan dizian ba san zer esan dizian ba a gureta drogas ala ala bai bai gorputzek esan dizian ole reixo hau eki ez tio año yo le sabe ori ori ze ki tiez gure Egi utia, egi utia uh -huh. Ute, eh? Union Temporal Depresa Hori dek, uh -huh. gu zergai Egi, eh? peneuko ute bat Ute, egi ute Ute zeme bat <laughs> Ute zeme bat ega ama ne, ute bat eko baldi mauek Ute zeme bat, ez da nire kasua eh? <laughs> Nire kasua ere ez Hombre, baite Txelek eh, izan eh, bai, gozera ute batzuk, hiru no. ute zeme Baina ez gaituk <laughs> Nire kasua mitzetez? Mm -hmm. Tordun ba, ez gaituk Buf Zer? <laughs> <Se. laughs> Zerre, e, zerre, zerre Ez es que torrizitek, torri Bai Parrien arrazoia Torrizitek, egon ikusitea zein deunda Txegat? Txegatze pentsau? Na, nah. txegatze pentsauk uratik Gerti amati uratik eta neatik Beste bat zerio, zer Bate esti, zar eh? Bate esti, gestoi, gein Bate esti, gein Dit tipo, respetablean, no? hau Bai, bai, bueno Añarego... Oin gaina respetableo Bai, hori, hori alek Hori beti olek, atik Jain, berdona hasagik Zer? Zatian, respetablio E? Zintzote, zintzote, zintzote Zintzote, zintzote Neuk esan dia gauza bat eta kontra gaiten no? Ni netxo gondor Horita naso gehu Ni, ez netxo gondor Terapia personalizabat Hau de terapia, e? Ni honra, torten auk, berez, e? Ni netxo gondor, berez Gurento tortena Eta, e? Juten e, auk, amendik Torne izan Ja nere le pasaste, eh. Ahí, ahí, ahí, ahí. Habego betza lleva. hori pasako, psikoko. Bai. Ni sakia tenek en zuli batzu azpertu jiolala, da bestatzuez. Ori, Eta azpertu jengo dena, gero bultzaje jug. Berusia. Astu ese le basico a mesa la, zeta azpertu izan. Azpertena orduan memorices awe. Olesan mm. le basioc, azpertu jagoz batean, gero ja sabes. Claro. A ver si usted choc. Ja. Chulio, chulia, sentáis tema ahora yo. Vale. Ahí está, está, eh. Sensación. Es un momento una, sueño, vaya, vaya, neuraleza o qué diad. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Se pasaba, se pasaba. Sensación. Sensación hice, vea. Hugo y el lico venían a mena. Ning, ni estío está. Me está ya seguro el rancho. Mmm. Baño, vaya. Ustedes están buena la. Sentí pensaste en esa Jack. Vale, sentí pensaste en esa Oi, ole hartu da nabcha. <laughs> bueno, va ba, uginitan seba txu. Azarre bulta, tripi bulta txu, danian seba. Eta ba, xinoman ba, bo ba, esaldi Jo ba, hauekin. Zentzaisu, zentzaisu okeat. Jode, ba, nagar igual dices te que Matíguo, bueno, Bestiwell echado na gustao, ahí Besti, vuelta al día, echado na gustao, ahí Besti. Por eso, eso sospechoso. Eh, sentajo, sentajo. La hostia, va, eh, no va rilla delao o e, bat, Jo, va, un, es que nublado, doñe. Aguita, imagino. Eh. Me sentajo yo ahora, sentajo yo a ver, ¿es? Hola. Etá ni el Ori esandi be pertsona hosek zaintzaixu propaganda oso oso oso, oso naseuk ni ni ziñ cha bisket si te a baloi e pasatse hola escucha ta hasta hartu es sta aqui con la arpechera raro bai hola bai mm, coreografia raro ba tiene el diuchan bai coreografi coreografia raro ba es danza es danza es disfrutar es estar sin arpechera zaintzaixu ke charra charras yeah. en char negativo tania se aba anda jazz maya zaintzaixu Persona, parte este, este, esta parte da parte de que su reg, o sea, 6800 se es este es y momento hortan es 66. 6600 ser, no la ¿Por qué? Este es 6800, esas de se pensatxen. O sea, 60 ya indefinida. Por Iritzia, nire iritzia haudek, baina este añarra elitzen, este ain ponposu eitzen. Irutena zeugiat, irutena zeugiat, hori da. Irutena zeugiat, etzaia, baina irutena bali metitzen mere. Bueno, etzaia, a ver si luz camina. Ani irutena zeugiat, a ver. Etzaia hau, eh, so. Baina sentaja catalia llamando me ha causado absoluto a la bregaro. Sentaja jugita, emocio a, <laughs> emocio, emocio aque. Ust de alt, alt antiguo de calvo, reque, Ze calvo. Hori, calvo horre. Cocaína Aisela, Aisela, ¿no? ah, o sea, de... ah, cocaína, ah, Joseina, no, ni... ni... Jose, cocaína, che, ah, oh. cocaína, Aisela. Forte dice Nico, cocaína al nau. Esto cocaína y son... ya. Eh, es esto emocioak, garoñien, emocio en inguruankiston en industria El coacher, coacher una y está bien, me Baitu. Herri, ja. herri, herri baten hain, ja. Herri baten koutxara gaitu. baino ez gaitu, oindan koutxer, inderrien daun koutxerismo, koutxerismo estandar hortan, koutxerismo mekaniko hortan, <laughs> <pero> koutxerra izatea ditu <stut> mundu gaziak errezena. Ah, Adibidez. Aber, ah, aber, ah, aber. Ah, ah, ah, ah. Pertsona bat, jaztak eh, ariana berebzik egin zein, frakasa induna, oz hartu induna, oz atartu induna, bihurtzek koutxar. Koutxar ah, bihurtzek, ah, eta dedikatzek ezatea. Emozioak identifikatu behar dituzu. Eta gero, emozioiek kudeatuko ditugu edo kudeatu behar dira. Punto. Kotxarrizmoa aztegu gara tenik izteek, etxotik. Uh -huh. Eta bat duen jendeazkoa, nineuk, nire desesperazio momentutan ustazun existentzial metafiziko garrapatzen hau nien, pentsatzea, nire ertenbidei et, et, dala kotxar bihortzea. Uh -huh. Eta, eta guaina nik, E, guk cocaína chueque guk soltaba dizia ginean eh? abartsale. Guk gile ni agoratzen hau, baina genik ez dago. Eta Arakaldu guk, Laudio guk, eta Orotxo Samarga. Orotxo Samarga. Muchillo. Eh? Daizplutxu guke batzu bai, bestatuгез. Segun eh, ha, Bai, bai, bai. Gengor bai. hitzegi baina, a ber, iketanik guk jok <risa> eh... Guillo miel da <risa> ni... Ta, ni tan... No es Eh... Oñan ya no, jen di, tenés Ah, vale, vale, vale. Eh... Consulta <¿y>, eh, <risa> eh, locala locala chican, vai, vai. de rikiñan, ire. Locala fallazian. Locala hartzea gen chican. Ahí, va. Locale sartzea gen chican. A ti Ni hecho eh, eh, tic tú ni que churi, si <risa> Vai, vai, vai. <risa> tú ni que churi saldo. <risa> no, ni, zanía, tú ni que horre ir bai. ni que horre ir. Ni, joder, es que ni una que horre gusteñan. Bai. Eh, entera con Javier, se ha montado el gendón. Va, va. Lo que Es, ¿eh? ¿Ontaco bueno, porque... es? es bueno, sin, sin de que sal, capitalismo, a temis y ayúden. Es, a más mil euros, ¿eh? Va, ahí. que sospechas en ese momento. Esa es, es parte no. de si se teñó, ¿eh? Hable raro. Y no se ve, va a eskertiar eh, progre afirmacionista, ¿eh? Va, es que or, sale, ¿eh? Es bueno. sale, ¿eh? Yo podemos hacer, Gio, zehara? Eta, berriz ezkera hartalintza. Bai, bai, bai. Eta, guana, firma, zehara. Ez bat jarra. Ba, bai, bai, bai. Zan berraziok, dana zan berraziok, dana zan berraziok. Eh, bai. <risa> eta, ordu momentzian, hauek, hauek ingauzuan egitzo, eta hauek gaitzeza aldu ingoik. <coughs> bai, eh, ondu intzian. <hazio> <hazio> <hazio> <hazio> <hazio> <hazio> eta, ondu intzian. Ezkarra ari. Gaitzeza aldu ingoik. bueno, ois, emiljona dugin, ba, problema azkola baite. Bai, zan berraziok. Kautxerra, kautxerra, kautxerra zen da, zentzaixo. Ba, hini, zateat, ba, hamen nio horre, horre buru pilatze genin. O pilatzen anin, zaten, eh, zentzaixo dauget, zentzaixo zaukeat, nena, zela. Ezan, ih, ba, hala, zentzaixo egoel ezte. Beno, itzaino, berde. Egoel, ba, ezan, eren... zanri e, gadi biz, pentsatziat, e, ez? Zalegi, like, oh, initzazitek, itzaino, zentzaixo za gau, eta hor, bukatz, komerzio dago absolutudek, zentzaixo za bat, Bara ze mateik, eh, apaizeo, apaize oh, tipa hortako, estilo hortako jende bat, hagi isen jabe dana ezela, ez? Ixotzen nun bat ja, ez zateik, zin zentzaixoa dauket, ba, da, zer da, da bukalik, eta gero hor ja, goxen eltzen beha, goxen uh -huh. eltzen beha, goxen eltzen beha, zindek, uh -huh. zer beha, zer entzumertzio, ba, ez, ez dauke zentzaixo hori, zindezan, zer, ez, ze, ze, zure zentzaixo hori, berori, zein leke, danok, Kudeau. Zentzaitxo ba. eguet. Ah, ba, kudeau. Hori, hori. Zentzaitxo eguet nini. Ba, kudeau zentzaitxio hori. Hori. Menona, horren hori zemera. Horren hori zemera. Horren hori zemera. Horren hori zemera. Zentzaitxo eguet. Kudeau. Zentzaitxo eguet. Nola. Junko a txerran. Jun... Aitu duen galuri. Adibidez. Eh, en... Programau. Eh? Programau. Aitu. Iruri hon da la notaxeig garrena. Azmeiniet. Azmein de numero bai. H Duiste esta en la sendera. Ordún, programa au eta eta eta eta bueno, eta cudeau, cudeau, eh du cudeau, da e, cudeau serda. Cudeau e, de business serda. Un comunidad, un comunidad de cudeau. Nola. Está ahí, eh. Masorbajen. Eso resistias, Anik. Nun cudea chaba, se le cutan. Ese ez bueno, no usted es igual ba, de nun. Vas usted igual. Y cudeau. Es que serda, business serda, Dana cudeau. Es ni no danana la cudeau. Ikari bisket Baino kudeau. Bate hori kudeau. Matiba kudeau, eh. hau kudeau, kudeau kudeau kudeau kudeau. Ereburu kudeau eta hori. Kudean, kudean. Pare, kude, baola, kudean ni... kudeabergen. Kudea Adibidez eta. ni nire sentaixo <laughs> ezatar, eh, sen hitzek. Da erabil pena, erabil penorre que mandishon se ordan, sortu zigen. Ah, bueno. De suelo sotasunao, vaya las las ayuinata. Eta men kudeau dia 4. Dia men Eta hori, hori, hori egikaritukoek Antes sense llegever... has de digaritguaita. Eh, cudeo, n... sense sense. Vale, eh a tu darano elitzek. Oyes de en esa servicio social cristiano. Igual el legatnaec. Claro, es que persona va tu tortist bulla. Persona, esa. Vai, per. O noitolet. Persona, esa. De solidarity da. Verso noito un bat... mat, o sea, hostia. Una, o verso. Sea, Hola chicos, hola chicos, ¿están sí? Un regalo boli oro sumo duro de gigo hiku. Ahora esa me resaba, pero nada, no la maño cortado, santa maño cortado, divertido ni santun. Guste dice. Eh, persona vesela. Eh, causatsu esati ber gusto mate. Igual es esa ninguno. Causatsu ahora gusto mate, negro, ahora gusto mate. Vato. Un regalo boli uno sumo duro de gigo hiku. Ahora gusto mate, sí. Vale, vale. Un año, eh, pero es. España, le po barioriori. Y creo que uno da bien. Eh, che aquí dice. Mazatua exart utan benchu. Bara egaztu mengek ez zarti nai an, ziXo egin maa erdi gukatzegoa eeeek E게 berto ez dezk accelerated? Z Nvidia zaogat Baina penta alors lume du arrekont 아�%, unei? Zagat gazte, your leuki du be yoetan baina Zizр ASGEDak, nola guta go Deu, zizinte definioa leitea ASGEDak! Daila enklwa hortara. Ostia, ona, ona, ona, ona, ona. Osona, eh? <risa> Direkta e bete bat emat kargu gortzea. <risa> I, zentzaizu zau gehad miela aspaldien... Ez tigela kasoik, ette niz zertzea. Bai, bai, hori. Nogatik gugaldik. I, uaz, zau gehad, ez zekizki jazte Bai, bai. Igual. Bai. Bai, bai, zan bai. adik bideos. Eta, oaz, zan lehen gizki behitze gela. Zentzaizu zau gehad aspaldien gizki behitze gela. Horidek, horidek. Gizki behitzea digan. Eta hori, hiburtzaiz, kont <girre> non non eh, nun dizortxan, e nun daon. Eh, hicele cheque. Ese le cotas. Se le cotal. Se le cheque. Nun. Eh, varie. Varikeldu. Oye, si parikelzen. Tripien esos. Ve. Orí, satu. Orí, cotas. Orí, Ori, sensación, ori, lortzi. Lortzi, sensación, Hostia, Jaime, ¿dónde has La, hostia, ¿quién Leonardo? ¿Qué te guisajo en Cajoba? ¿Bes a la de Leonardo? Urrina, ¿o está pensado? Va, va, va. Hoy, de servicio social malián. Y, por eso, aportaste Igual, billartiga de ahorrar. Es cual, Hontan, hontan. O, matiade de ahorrar. Hortan es, hontan. Igual, ya, au. Estiraz, en gote de saber, tú. La gente ve ¿eh? sí, o sea, a... sí, al dispensado, leh. Hombre. Ve al dispensado. A men, bae, es bae, bae. Esa es, es, es... ...bucato usted a... so, sí, sí. sí. Ah. Ah. Es, ¿bue potase? Sí. Es, euskal de arriba te... ...que es ven ...eta euskal de arriba te... ...erregalo ah. O sea, directamente sucede... ...n'erregalo me vailleo. Ah, vale, eh. Miguel, erregalo si dook. Ah. Ah, va a ser, ser dan. ¿Vale La sek, la la la Euskal Herriixe bat entzari, ezkerkik... Nihazen edo gala, hau dek, ni eskai nintxoan, esan dintxoan bai da jantzion egetela. Hau? Ah. Ostia, nehiko hori zezioz, hori Ba, ona, ona, ona, ona... Bueno, eh, kamizta jartzi, herriz jaiak, ozintxu... Horazik eh, nintxo... Borobil bat berdi eta barun lauruk horri bat. Bai, nintxo nintxo egeta. Una, bai, bai, ni, ni, ni, chok, sai, a ver, nois, batego de nois errezilko festak, atea zuku pestai. Hau Hau Aonaik. Aonaik desguatego. Desguace, desguace ba. Ni jarri berdiak aparte, <s breaking> ]なるほど. gotxerriz barrun beste sub, atal bat, desguate. Ona, ona, ona, ona, ona, ona, digo. Dejo así allo, problema es niste oye, vale, y lasai, y este de Rick. Lo guay ese de lat. No, ni guay ese de lat. Bueno, Gio guziko jauset. Non Gio guziko jau ezetz. Baina parte handi batin nire desbaituten joia. Uh -huh. Ez da berri ez bate, teat, teat. Gutaganjesan, gutan joa iza, kontuibili. Joa programa goitzen saltek, ez ere hauet eta. Bueno, gio har guia. Sagarra ke usacha, sagarra. Sakarra ke sagarri. Sakarra ke sagarri. Gio sagun ezati gese, eh, baina mamos so, oh, eso, esanik. Gio. Eso ya sandia, sandergua. Ah, abatan. Giori. Baño handi goialenak. Zeati naiz baño handi. Donde se tiene des work te. Contrativo al de Rodrigo Ginza ba, basate. Bai, bai, yeah. bai, bai, bai, oli. Bueno, nio viste gato. Ibaño e a Portageori Albano. Ah, vale, vale, vale, a música de regalo de Mal <laughs> <balde>, invernal. <laughs> este sí, Nine. Eh, Dio camista rey. Ahí, ahí, el er tatu de eh, so, er Tatu. Facebook en Arabia. Claro. Ahora un Facebook O bueno, Sane Bai. Sane Bai. Telegram amigo. Canal Ninja Gani jarriko joko. Ni nahi eguneran gantzua egot. Ez. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh, nori... Zer pasosako gixen gara? Niko egizte gaten. Niko egizte gaten. Ordun, eh... Zero. N... Ba, ba, eh. Ez. Ez dira baina gustau, eh? Txikiten ez dira gustazen egitea. E, vale. Eh, eh, eh. Ez, vale. Urlo egitea erozinean, zaldi bat egiteko. Gujutai du tokidatea, batean, aizkotan, enten zaldi bat egotik. Eta... Juna, guztetiz gu jaldi haz de xaliño, olha, de xaliño, xaliño, Eta ohieman. E? Eta ohiero sinian. Ero sinian ta con chanda, hasta el falta. Ta. Sede ohieri. Sede ohieri. Orun, sede ohieri, ba, aspetiense outro día bat, i veien eh nun, gendiec, ohi lle votación atai. I vego atai. Ormetan, ho xe ngoiat, Arrez, pentsau dela toki aparteko toki bat, liburte gondun, niko toki, en fin, artigalde, eh, ez de toki raru, eh. Ehozainek zain, guztiz, ehozainek. Horren lozainetan. Guaidanak. Zatik irutu izatekan hori, eh, zatik ez nu nini, dezgoitute nindur lago. Ondik ez nauk, liberau guaizmotiken. Olago hau zezin egiteitu. Xarrak, umiek, botazik, bat ezoek buxketari atiei. Zatik, he, he, he, he, he. Olago <risa> jende. Ego, <ya> jende, jabizket... <coughs> Huuu... Mm. Euskia, zo eze se faltazak honu igual... Euskia... Eh, eh, eh. Gua, eez... Imakra ez ez guai bat, megagoai bat... Ha-ha... Ha-ha... Seha gota zen, hoi gota zen hata, yes. eez... Horon nio honi egeren eskela bonauk. Juste, megagoai bat... Bona, megagoai bat, ezin zan, zertan imaginatzen. Baina, video clip bat eh, grabatzen, hola... Nahi boile antzerki moro bar Ez, es barbarrik, barbarrik... hartu yeah. barbarbarrik... Barbarbarbarbarbarbarbarbarrik... Hul, mm. bautzan... Oipusketatik, hartu... Eta ho Ni va, vañó... O sea, ni Ni. Ni lo. Ni lon. Un rútico iba a ir a ti. Deba a ir a ir a mi. Cerriten. Bueno, va, yo, ese cerriten. Es, vañó, vas pares. Es, porque... Es, porque... Oye, cerda. Te da pie, ¿verdad? Eñí, marde, oye. Oye, mera, mera, mera. Mera, mera, mera, mera. Suece, a ver. Igual, tenebu de las ahí. Ni cocher, ves Eh... Ego txue bezala ezingonea erantzun. Ezingonea <giratzen> erantzun. Es... Baina mi elu bezala bai. Eta... Niñogon, ni gini gini. Jun? Baina ez... Barra oso gini nintxeazio. Leirengo huel, bizati. Boltsue bagatzen, bagatzen bat. Ba no? zingun... ino, ino, nah, eta disimulu, no? Ino urtzeo gire eta ra! Ego, irakurri gero, irakurri. Irakurri, irakurri, irakurri, irakurri irakurketa da den. Mhm. Mm bai, bai. Baina nahi... Baina nahi... Baina nahi... Beño despistas nik el Ik euro herrien, amen, o 26 herrien, 26 herrien, ortan igual y ba, eh, igual ahí. Amen, amen, amen. Azcoishen. Orche. Ahí. Ímola gue. Ik, mam. Estei gusten problebeo, o sea, este ga la cosa hecha, no la que violento te dice, ¿eh? Ese. Eu barbariga. Vai, vai, vai, vai. Yo Oruche estia Iurtzizte hori bat sobra nukezkeo, hemen matat izan eh. dina, bota izen ditutela bidin. Zeran eh? tokau dinten... Ba, Hala, toki oso oso. Lehenu le molean, le hau, le. bankero, banko batea joan da, eh, bueno, propiñean batia ino, eh? Ah. Erreusetxe zitek hau. Mm -hmm. Besti intentaia zinia. Zi, zi, zi, zi, zi. Besti saliek, eh? Saliek. <laughs> mati, eh? Baya, besti <laughs> la hoskia duk, eh? O sea, horitun pertsoni neetxako ya bihurtze idolo, idolo bat. Hau Idolo bat. Es es es. O sea, na es iste. Ah, vale, vale. Da cuenta, pero venimo di. Eh, sai va propenia. Harto, harto, harto, harto. Harto, Eh. Oi, oi, oi, zus, verazik zer egin ezatz. Te diz, pero te oi, ni intentei a te pia hau. Ningoi ingen berdiago. Ingen Taldin, o el taldin. Taldin, taldin, taldin, ba esa. La campun. Eh? campun. La una ondun. Ondun, ondun. Eh, matemáticas, este maldin hau. Igual, Banco, Languille, ¿Qué es ¿Será un tipo? ¿Será un casco? ¿Ordún? ¿La una es a veces cámara? Se va a Performance va a dar. El vídeo que Es que se hará algo Leipzigeko Leipzigeko dago bideo zabar eta ari ariantzuela. Vale. Orduña, ah, ah, ah, Leipzig TV, ah, eh? Leipzig Leipzig Leipzig Leipzig Leipzig. Eskelas. hori, Eta gaur beste eusazena baita. Ni gaur nire kaka, ate atzea dator. Kakaindiet, eh, kaka india, de, txotik. Itzin kaka fuerte diet. An mentaia ah, de fuerte <risa> ah, kaka ah. espiritual nere gabezieek, mostadieek, nere guai faltzue, bai, ni nitsuen. Luego no, qué yo... va, te mates. Bai, bai, bai. <risa> es que ir este que ragona que se goña. Hostia, te mata tagochig, eh. Errastineta, ahí digo el tipo güela tochi. Eh, Está Josefina, ¿no? Ya, bai, Bueno, a ver, hoy lleguen, beste gauza dat. personali de falti, personali en falti, se va Cristona, da. Bueno, negozio botatzen amén exhibisionismo, digo nere gauzena. 1000 procito, sin procito. Eh, así <risa> que pues, e la untza villanacho toreak da zuen e eta zuen laguntzi naiat. Hone gartan etxatorik. Ah, nien hain, ja, ah, ah. enagotariko, badri ematea, hartzeare bai. Eh? Ordun, nien ogoi giztia derosten. Orduan, behar nien hogile zaldi jentzat. Ez nian otroik euki, nire barri xun, hogile erozteo. Karo, nien atxioek hogile eroztean ikusi, azken nien ogoi urtin. O, po, barbaridade bat. Gurun, de ahi bala, hostia. Hone goile eroziu? Ja. Orduan, entzenean, ez, beste arri bat ino zinean, chorraba, eh. Yo Eh, voy pensando, digo, qué bueno es. Voy pensando en atik, persona hueca. Eh, pensaría, de Rio Horta Jun. Uh -huh. Oyer hostea, bueno, prochen, oyero sí. ¿Por tanto sabes tú? También ni atik. Ori zer da? Personale falti nere usted. No la dego de Ori conpuncia. Ori hun eh, vindvestin se si, agonian, agonian. ¿No en es un batarto? Hostea, Aquí Carbihan. Eh, bueno, ondoloen, da, txar, da, pero egun hortan, gaitu. Jo, horta. Eta aurreko subisen, bota. Da na bate gaña, egun batean. Egun baten. Oiera sin gabe, jo. Panaya, panaya. Baño hortik da bañatzen. Pero Carbihan, visual meditaje etzen. Y ondo veces la sentitze, hoy quiero estar en Piter de Irreparrochoko. Iré igual, iré a visitar, me he igual. Va a hartzaruet, ze ze. O no, hori, tía. En Gale, tía, Galetiaz, es que ni le dices. Es, vale, vale. Bueno, vale, vale. Son 14 más a den da. Momentau beste, hori, para esta semana. Presival de mi bat email. Bai, bai. Va gig doble con, con chatela. Na, Eh, bai. No quiero eso, vaya Ah, vale. Eh, niola goniki, le tengo eh baten dup. Ve, hey. hey. Erosi dup. Ero sí. Garbiha na txaga ze, ba, ba, ba, ba, ba. Daña perigro sí. Más o bueno, que xena costas de Saena. ¿Eh? Que Zein costas de ni iba a ser. Mañana estiasengu. Na ni que estiasengu. Es que gais, sabe. En fin, la la cosa. Ahí Eta Oriero erosi, Ves apindo, soy la bicheta. Diario Navarro, Diario Navarro, Diario Navarro. Pauso las aixen i Normal, normal. Jun. Età, gero sí, anda. Jun, eta ogi barra osua. Bota. Eta igual orduer ja va. bota bu. Eh, bai, verde en de moria. Presa i p, ah. eh, expressa. Un poc a chao, de expressa esteo, la 6, RTCE més alla, Ni ori ni. Ars so, arquetarbi. No no. Eh? A mi <laughs> Ute <risa> bentaten. Bueno, showan, oshowan guai, guai, es muy narrasto y bueno, personalie faltie y ta Ba, oye, un montón de Gaur sintoniza una calor en flipamos ahí. Se va. Oh, se hostia. Ba. <risa> <Zé> ba. <risa> o, se va. Entonces, hoy Torrecita. Veño genie ola vise. Hola, ose, barrundita. Eixe de gloria la. Asco, asco, asco, libreza. Hostia, ni que ni chanatra vise, ni na hostia, es que ragolix esan deben. Ba, hori ala, eh. Ba, eixe gozochi oye. Zailudia da, bai, zigindu, nekaztu, zigindu, bai, bai. Ni torri zizteik, honda lagutxo eugia gomertza ditsobat, zetor, konetaiat, etzoban amen, eh, gaixetan da, ola, bai, eh, baki uste bezala, ba, ni alkola eraten. Eh? Temporatxo bat honintxean, alkola erateke. Bai. Boz bat hilet, eh, si, no, horretzen zena Bai, jatorra zintxean. Eta, hainare, musikak grupo bat sortzen akiatzuk, da izena zauge, eh, eskilapeko ardua onde baina bueno. Eh, nita, talde bat, bara, bara, bara, bara. talde bat entzobe izan. Ah, bai, bai. Arroz es integral. Ah, vale. Punto, Punto. sí, vale. Asko. vale. Eh, ma, partitik, da, baina, ya, Arroz, es que arriasco. Eskola de, de, de Ori bueno. Eta, bueno, eh, asin eta Eta onda la parte de taste eh pertsonak itin taldien. Eta pertsona hori denbora asko siguen eta álcola. Eta, bueno, Zaten zetxean, ba, nik zer dintuen gauza. Antzeko. Alkoholai buruz, kritika soziala. Eh, bueno... Sozia alkoholika, bakimisiala. Sozia bai, bai, bai, bai, bai, bai. Mm. Totalmente, mentalmente, mentalmente totalmente eh, adoz. Beagin, eta nire hitz erbikatzen. Zentsaixo erbik? gote egituen, hirik, sí, bai, garbi. Zentsaixo bai, bai, bai. garbi zen auskuen zen. Baina, ez baina, nire zen auskuen zen garbi zen. Pentsamendu beha, baina bai, zentsaixoak... <coughs> Zo ze faltazik... Zatia. Da, neire hoi. Da, gero txuo, torrez <coughs> Da izan ogan, alkolaretena ziren txanin, humildu Joño. Arratu berrein humildu? Puncho bat humildu. Alkolare bezalduan nien jana akordatzen. Eta just, da zentzai xue, oin maiz zentzai xue, guan, gexo ez zela, oh. Eee... Zangon jau, arrugo ez zela, oh. Nistea eraten, ez zela. Ah. Hai. Eta beste persoena dañon gexo sentiu, ez dira esango, han gitar bine hori. Baina bai, superioridea de bat temoatezian, ez eratiek, ez zela. Mhm eta hori hori zuetenean eta humildu hitzara eta uh, bai beste horixo azaldu ni ni ni falegiat bai amarra ze gut eta meraso bat hori eh, uh -huh. torzitania ba iondo zeu ulertziat eta eston jendi basake basa basa basa basa ba, ni, dago bai pasa gauri uh, bai eta pasa bai eta ni ni esti aver ni esti aver ni esti aver bai bai sahor eh bai punto basake punto hori zeu bat eskitopilejo enchu Baina hori eh? da hainau lan zen. Hori da eiz. Lan zen hainau. Hori lan du horraziok. Hori lan Eta akero ezte la... Ezera se, se, ez dizenti, ber. Hori da. Esar, horratik, ezera ez. Horri. Horri. Haganiteik, maanikus. Ba, ezera ez. Ja, horre hainau. Horra ez temetik, bulta ematen, jas horretetik du. Ezera ez. Ba, jogela, aukeraketire eginik estiaterat, erateko aukeratzekanen, zeu aukeratzekan, beitzek ere, izenleikeik, ez? Eh, eh? bai. Eh, <laughs> Seguro está la planteo de estar eraten da esfortzua deskate zigeseratik, o sea, de estichado alcol dun produktu eta baño bueno, va ortzio besteire, eta ja. Esfortzu ni esfortzu txiki eskatzen. Ni erati eskatzi. O sea, baño orbasio estiat eraten hori o sea, reafirma si yo bad bese las, ¿okay? Esto reafirma ori da eska alcol dun produktu, o sea, eskat zaia, ba. Es baño es consumido. Es es español. Ni uletzu bad. Bai, a ver, a Esa me sabe ristola, estoy venida de Tlancoli. Ah, es. Da, bueno, era .mañana. Bueno, San Bratec. No se me roté. Jódete a la esambrotec. Esa, esambrotec. En en esambrotec. La hostia onda la Sanberra. Christon en Sanberra, ¿eh? Bueno, sí. Apa, este de Aten, no, ¿qué es? Me dice, "Y la de Tlancoli." La hostia, aquí está la taputide aguanta verde. Oye, Giorgio. La taputide terrible, ¿eh? Ni ese investe, ven así eran. Buf. Terrible. Eh. O sea, te igual. Isa te igual alcolic. Serde, ahí eh, vuelves todos escalcolista Vay, o sea, este año les van a Ni humilu, humilu, humilu, ni ni a cola miluna chica sí sí más va bai, va bai. ni eh, sea digo miluna chica eh? ha bai. bai. robado no bai. dicho oye que andutas ya yeah. ya yeah. yeah. eta <laughs> bai, milu milu garu miladices dices no la ropa esteos ocho ha pasado su sistema ya que así ya no se pasa chica ni es persona va bai. bai, igual bai, está cuidado bai. berrigeta saturado berrigeta y sensación es y pasáis de hecho bai, va ba, va casualidad y vi seis Ahora, casualidad, va a pasar? Siguán, cita, siskuan. Siskuan. Siskuan pleb, perfecto. Siskuan pleb. Subjuntivo. Aña, hleta rock, hleta rock, son de tenor. Su es, son de ten... Suen gorputze, que está hecho ganor. ¿Has? Año... Ba, gorputze. Tema, arte, se ve. bueno. Gorputze, ta, hostia. Bat su buena, Eh... eh, gorputzegin. Bai. Eh... Gorputan... Bueno, vale, vale, soy uneta. Eh? Ah, bueno. La dieta. Hacer eso. Ah, beste rietan. O guestan baten, eh, bueno, eso no es por cular, algo de ver. El gobernador Chawan eta aitzenaren ba sai da. Eta estan aizena i uelba sai xin da. <laughs> ba per torresitan <coughs> da asisteamo a programa HL. Bai, ba, Eh, bueno, va, tonterías de Sanquichanak o tonterías gero fondun estuwenak, la seis las sei hay divides. Hachele oridec. Res, bye bye. Tonto, tonterías. Tonkiston, tonkiston lerdo que dice. Balda. Baño Gaspiti. Olía, espichita. Beste danak, <risa> beste danak. <risa> Yo diría, ostia, erkeide, baño Gaspiti, entonces, kiston lerdo dices a tenerte. Ori, ori, ¿ves? Ori. Ori. total, tema Sub, Subtotal ise te. Vas a subtotal, eta gero, ez? O, ticket batuta va neotec, subtotal. Vale, vale, ya no, está. Vale, vale, vale. Subtotal, vale. subtotal. Oye, madre, total es Subtotal. Yo igual, estoy seguro. Total. Total, eh. Vas pare, san. Subtotal. Uy, <risa> vas pare, eh. <risa> vas para, eh. <risa> total. Total. <risa> va o sea, -o total. Ba, as que ni es que ni Es. Subtotal. As que ni es que ni igual. Hostia, as que ni junincha. Es total, or total. Total. Unin Geo. Subtotal a... Eh. Ate bat zabaldute oh, oh, oh. laga deti subtotal, oza sea, subtotal atebadek. Subtotal. Totalak dana iztik. Hortzak aukira, eh, ja, eh, total, etsai da ze. Total tankat. Total tankat. Total eh. tankat. Ba, ez es, subtotal esan, baspar. Vale, bon. Gio, vale, vale. igual, zeok eh, jarraipen luzak izun bat. Hori dek, subtotal, etxeat, onja, etxeat, zein mili. Eh. Kaldute, etxeat, kaldute. Kaldute. Ez da izuzitu horrean, kaldute. Subtotal, nero ustez. Biste bueno, aportaseate que tú iten, eh, jenípisi, apuntáis usted Ar bola, apuntado, argitu. Subtotal. Eh, subtotal. Eh, sosteja, piatan. Abai. Oh. abai. Abai, bai. Bueno, te hacen calorinas, tan si están para gauzal, para Dani va gig, bat la auditorio, eh, 8. 8dorio. Para bat lau auditorio, 8dorio. Charr, char, char, charra. Osos, so, so, charra. Athletic, baño, bardic. Ostia, se <coughs> sub total la Venga, venga. Vale. Es que esco. Que la Eta Hans Dieter Beats Police, baño sale Joan Retellentxo, baik. Ahí Mamorro Malimosa Attack. Ni es ni joan, It's Potolice Joaneta. Ne uno, ni de modo tienen capacidad algo informativo, claro. Ba, Eta ba, Eta historia gontatsan artista. Behan, eh, laun batena, txasera, eta laun historien barruen, zagoen, eh, beste personaje bat, errigo personaje bat, hartzatzen zian. Eta kontatzen lehen zala beste personaje horren berri ematen aioela, deskribetzen aioan dola guan, eta tipo bea azaldu guani. Mm -hmm. Antzea, pertsona horren zian. <gasps> Aun, nol, hori deg? Zatzen. Horidok hori duk, hori duk, hori duk, hori duk, hori Eh? Eh? Eh? Da tipu et, tipie, flipa, flipa, flipa einde. Ah, tipi egot. No. nire bai, nire, claro nire oso flipote. Da ez bat ez beste, eta bueno, eta ordun hori pasauan, senyale hori. askota segin zinegau, senyali gora, wow. senyali bere bila izingatzuk. Bueno, senyale bezala irakurri nianik, eta ez ari netoan besti, nola irakurtzezen momentu hori, zantzian, bai, hau ba, bai. Beste bi perts Eta, hola. Eta, ordu, bentzanean. Seinale hornein zoze merdiat. Eta, zan nintxuan, bueno, mensajea behar dut nintxuan. Eee, el dino gaiun. El dino gaiun, hau zoze, hamen zoze bazei. Ze bazei, zeinaleazion, hamen, e, el dino gaiun. Eta, oze hartzeo. Eta, txugarai hau mensajea. Eta, leherra maa, ondo obtu zegoei, goteizea. Eta, gero, plana, planteatzea egun behai. Eze, planen, normalen, zoze hartzeo, heldiu, es? Eta, ah, bertona da zantzian, higuel, se ati giz ferretei bateakun. Bertona hori, ne horuntza bat. <laughs> Muruin baita <laughs> zartzen. Bertona zantzian, se ati giz plan bezala ferretei bateakun. Bai jaune. Bai jaune. Bai jaune. Bai, hori gola isa pasua. Horri ninauk? Eh? <laughs> ba, ba, Sehantzat, ja, oso oso jende <laughs> atziatuntzat, oso oso oso oso. Oso atatunta. Hey, Oriez. Audec, eh bueno, se llama Mingarry, se llama Garry, Arionzaz. Muy bien, ir a ese. Baspaera, ese. Ordun, eh sozercie beste gai bad. Beste gai oso oso oso potolue. Bel. Gel digo aituk sozeiteko. Sozartiko sozeiteko. U descubriu ya pasa sozartiko zien legra, adiós, ahí sí. Ahí Arnasia. Pero Ortic, gel digo alga soartiko. Gel digo alga Arnasia. Pero burla lleva. Ahí se hartas unai. Charri se llama. Ah. Bale, zelte dazuko. Ah, bale. Ah, ondo? Se, se. Oide. Arran zi hartzea, baina arran zi beti bat bai, bai, bai, bai, gildi guaituk, arran hartzen. Mori. Gildi guaita, bai, arran zi hartzen. Mori, hori. Oñar zi. Arran zi hartzea. Arran zi hartzea. Ezkarri asko? Bale. Arran zi hartzea, gona? Ezkarri asko. Baina, gyo oso oso oso consumimerak. Ba, hombre... Ba, tamten gai diak, bai, kafe txoa tarteko yaan. Ba, eh. La era igual laulitrocafía. Vale, vale, vale. <risas> meñan el cafechote, al... meñan, el y teñigo ya, la se, la se, eh? mm. la se, la se, mm. meñan, va a cariño, ¡ah! Cafechote. Vale, vale, vale, vale. Besar vale. tu, que digo yo igual va... Ba... Sí, sí. Se, se pasa toda. ¿Ves? Demoría a las caras. Demoría de veré si de vale. marcha, y la yo. Vale, vale, La yo, besar que sí. usted... La, que usted... Venga, Ascaro... sí, sí. Esto, insiste, cocharís, muy bien. Has venido tú, que te estoy de te hacer, no sé, invertido electroestrubes arcau y desetar. Oye, no sabes arcau, vas a desetar. Igual va, porri, mate. Pues, mate. man. En la Billie. Billie porri. Era porri. Dildo vesela. No te hace un eco. Porra, dile, bye bye bye. Vale, bye bye. Ustedes la juten. Sí, sí, sí, sí, sí, pues ni. Juras. Buelta gineo Eucho indio, tanto Hmmmm, fuera Hortun, gildi gualgea Zerreteien Gildi gualgea tornillo batzuk eroztiko Nola barkeu? Se? Bai, bai, hondo bitu esuta Gildi gualgea tornillo batzuk eroztiko Baina, a ver A ver, es, konsumien berdeak, es café bat Cafie, erotardii, zemana café Eurota berroi Eurota... Eurota... Segunun, vai, Eurota... Eurota marra tig egun da, Vale Ba, 300 urte batean 300etan gauez polizia, ba, dibes, polizia. Ordun, iteni o bi pertson, bi pertsonare bai. Ba, itani zin lekeo. Iteni zego bi pertsonare bai, naiz de bertsolaje zen, capacidad de hori. Basago ba, saugabe. naiz de bai ge sinistu. Ba, orde bai. Gandu bai. in bertsolaje baita. Bai, bertsolaje. Solo es bertsolaje nei la última <laughs> e, bertsolaje. La última. Me estaba bertsolaje alima, Bai. Ordun <laughs> Eta, eta galditzea ditu Ferretei batea eta Pijara pillu Eta, eta gotzintxeta Zagizetitua kolorien Eta gotzintxeak Gauze pillu Gauze politiek Eta ferretei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 Kampotik, etxotik, aixaletik, hau kaskotezadek, baina garrotik egin, azi du mm. pentsazen da, no, ostia, mm. kriston plana alternatibudek, mm -hmm. kristonaek, eta politie, oso politie, oso oso oso politie, mm -hmm. o giltze baten kopiagatatze, hori lagar ez titoek, bazen giltze baten kopiagatatze, bazpare, o beste izpa, kopiagatatze eta gio euki, o bota, gio kopi hori bota, atai, heri, atai, <laughs> Ez nire eritzen zehok ato, atodromo, atahogitodromo horren parin burdindegia zehok. Ah, Burdindegia. Mm Han, -hmm. e, zer bat erozi, mm -hmm. atak. Atak batzuk ezin gistuak, da hori, hori boteko zeheta. Batzua Batzu, jo gistuak. baina hori beste gai batik. Atak eta uroliuk. Uh -huh. Atak egin duan uh -huh. jabe eta uroliue... Ni uroliustiak. Uroliustiak. Uroliuk nukum gorri hori da oso politia dituk. Atak, atak, atak iraztia. Baina, atak bat, golpizki putu. Hmm. Baina, bueno, eh, bueno, ah, ah, e, igual de. Eh, Ferrante tiene. De Tornillo, sí. Y bat Tornillo rebateo, sí. Tornillo el chiquito. Política. Pi pi pi. Ah, ni ves tat. Ah, joder, Tornillo va, ni te. Está cosete baina va a estar certago. Sí, seite corriendo. Ay, hostia, igual lo bate mate, man. ¿Lo Calini juega? Te dice y se te de de se Joder. I, nal de Tornillo rebateo. Eh, Lucía, ¿eh? Bai. Onda dituek, nalde destornila hori bat. Eze, eateko, destorni... ez ez, ez destornila hori bat, ferretikua. Ez ez, ate... eta, eba, erraletia. Erraletia, da... eta, ezti, hau, gauta eskio zeo, dititit. Di, di. Pertson, ah, o bertson horrek, ez angoi, gau pertsonatek, o atzo, pertsonatek, o aurreko atzo, pertsonatek kalin, kalin eh, destornila hori bat, erralu zin. Erralu zin, gana. Eta, ondara, iruilea, eta pertsonatek, jaur getitzek, eh? Orduan, orduan, bai. Ia, e or barruan gertitzik, zelotan. I kaskauteo I guiok horite mandeo kaskauteo gatzadeak Lehl bueno, irurok. Le irurok Nahi duenok Lehlengo gatzadeo kaskaute Pero claro Gero horrik Horrik zahalduiteek Ta gero amendik ekiz hori horri normalak Eta jende zoriontzuteek Jende zoriontzuteek si, esi Zertau iten okalea uh -huh. Ba Zona dira batero zi Ta, laterosi, ta matea uh -huh. Uh -huh. O besta kauza Esko uh -huh. Amendik, sepiluza, amendik adi, Bueno Zer eh, Lartegoetje eh, mateik Bai, bai, bai Ikusi amendik bi urtea Itzen goi hau O bost urtea Olasia ez dut mundu aldatzen. Baila edo etxotik. Bai, bai, bai. Gonbi pena luzan nahi zoat? Senale hori presentziu eusunt, pertsona horri? Zerretu uh -huh. eta aguto. Pertsona horri? Bai, bai, aiude, aldiudek. Bai. Ordua eta egunen ja jartizat behagi. Ez mm hori, -hmm. es asko porta Bai, bai, bai, bai. bai. Aneu, leku beha, ostiaz, <laughs> Bai, bai, bai. Uh -huh. Berta marretu Eta, hoxe, uh -huh. hoxe? Hoxe guen. Uf! Zer. Harra, harra. Ero bat jaunek, launtzeik, bai. ire burua desmapi bizatzen. Desmapi bizatzen? Desmapi bizatzen, bai. Bai, bai. Esplika eh, balde gorizena. Mapi zau? Bai. Intenta gaiat. Intenta gaiat. Ni laun eh, bat egizantzik galegun seinale bat. Oh, seinale bat. No, no, no. Ah, bai. Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Ez? Seinale batan... Ez. Eze zen? Ku... Kuk... Bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale. Baina, bale, bale, bale, bale. Bale, bale, bale, bale. Lago bat ditu antzian, joela, ostia. Hau, dana, dana leku batea jun. Iguel di, hartu er herri bat. Na limak. Artu... Er eh, laudio, bea. Palio partez. Laudio hartu, da zen. Ba, ni laudio sautxe. Eh? Zerpla, zen, bera tarda, da zen. Eta genean Pero se llegó Taboño, juego de Darnaz, se enfrentó <laughs> uh <orsa> a Taboño. Pero es, bueno, se ha sido audio con, o sea, escultura, o sea, enseñé. Eh, vaya Banco Arena, fijala esa don. Es, ah, nire es. Ordu inoetxe. Irumetro arbola hasiok. Horidek. Horiek. Irumetro arbola hasiok. Hmm? Baina hori ze. Hori ze. Bizi ze. Jarrasi, eh. Zer. Zer. Zer. Zer, handi bi metro, este bukatzen. Este bukatzen. Buka Na hori, es. Umetan. Umetan etxauan, ahi, mapizeute asuntua, es. Eh? Mapizeute, zanea. Baina nire nirela unorrek, nirela unorrek. Nire ah, nirebaek. ya. O sea, <laughs> nire nau, etxotik. Ay, ay, vale, vale, vale. No, no, perdón, echan. Añoma, vale, vale, igual. Dana esa tiene. Ah? mapa <risa> bihurtuta, dana, ba, ba, bisi, bueno, bicilla, toki de T4, Baina 4 Baño 6 Bruselas, bicillere, mapaisaut se, añau que tiene 17 para bicilla, mapa bihurtuta, <risa> mapa, mapa <risa> toki de mapa. Hanzerda, mi mi me siempre dana, gauzez beteta zeok. Mundu eozein baztar gauzez beteta zeok. Bete de ciertura, vas a mortura, vas a muortura. O sea, ah, este que hace dura una clase gase, geor, bl, bl, bl, batit, an, pillu, de vestidencia, que yo le y se lo han cogido bati, han cause pillo ese de verchako. Por eso va. Pues igual de extremo de. Eh, drama bisote, o nun. Es que tengo cerrar. Marco, inicio de verchako, esa da de. Un metan, Miel. Un Mapa que teo mapa que mapa que Mapia jeneraide gero eh. Askenean une humidek ja, Mairu ama Laura tien ja map. Bai, bai, bai, bai. Ja, buf. El ditche galdixen laun egin eta. Ez ziago Eta batekartzigide batean, bai. Ba, io hungola du ara onte que sigue el well. claro uruti uruti oña oña sardas o sea te mentiré justicia mira un ti va eh, ya está. Tak, yeah. A. Yeah, está ya está ya la chaquiña que viene aquí vale vale de que tienes tokyo horta va ara junt horri ba, ya está hori dana más pisado eso a, bae, bae. sí oscarasco eta de noche no sé no sé eta de repente eche gorrian che gorriba duer en ber y eh un ala Natzaldi ba, ara, juten, bero besteatek, beste plan bat, urrengo gaten. Iroskiro bai mangatzea, benga, guazen, jumnara, mangapizket, etxe azer, bale. Beste izo zerrein, dola, bat, plan dezberdin. Batzutan ordia dira, guri platzuan. Plana ez uan ezaten. Plana ez uan. Plana ez uan. Plana ez uan. Plana ez uan. Plana ez uan. Ondik egin piitezik, barrun, eh? Plan itzek. Osa, baina hori beste... Laik ingo. Si, si, si. Baina ez uan gartzen, bene... Gugu, eh? <coughs> garbi, da hori txegoan. Ego ez. Manbaztudan, inoetxeoan zerre, go espezialik. Yeah. Eta... Eta... Harri bat ju, utzi oso alkarri lepotik, hankagamata dutxean leku dagoa ju. Eta gu hori txegoan. Eta ajun egin txegoan. Ezgin egin txegoan, ajun, ajun egin txegoan, eta krestoan politi zituen arzaldi. Gizten. Beta, listo. Ni hori na ya. listo. Aspaldite ne datorri. Eta lunga de 6 chan. Au de politia. Nun de 6 chan. Kukuarre 3 km. Kukuarre 3 km. No zaten, nun ze. Azkoia barrio Chabat, me pasa arriba barrio Chabat, kukuarre 100. politia. Eta señala gasgartsian kukuarre 3 km. Gente <laughs> ana geltzek adin batean augenin, ba bean herriko. Mapisaut te. Mapisaut te. Tan hasio mapisote. Dana, hostia, horia joine, eh? bat ze. Ba, eta ou uh, baten horren kartel baten on eh? eh? se on on galdu bai koko eriro que la metran galdu bai buf ba gelditu urren guaten urren guaten andika chegu yo an eta bai bai kontusi mapisa echuin mapisa echuin eskamardi mapipu eskamardi bisille horrek isuratsek isuratsek tani map buf ni dere ma, bisille mapisa se encontro buruke batek Eta saizan indiet? Eta saizan indiet? Eta saizan indiet? Eta saizan indiet? Oguizu behi? Oguizu behi? Ouzshazko sin dutio, zan? Adiudas? <laughs> sin dut, zan? Unche, unche, unche? Eh? Unche, bote vallau? Cera. Ezin, ezin, ezin... Ezin, ezin... Ezin, ezin... Iri, eh? Donosti gura? Ezin, irri. Ah! Somaragua. Ah! Somaragua. Donosti gure, seko ento liguea. Hostia, hostias. Eh? <risa> a ver, vamos a ver tú sin Dios. Eso vale, sin Dios. <risa> vale. Oye, Dani, esa es San Mercedes, esa es. Y yo, vale, que li, li, es que este es que. A ver, retíciale, vea libre y retíciale. Este y ratillera. A ver, a ver ratíllala. Ansatigen. Ordenador, pues te, o sea, te dan una usteta charriqueleta, amén, gusto matigotí, eh. Y ratile. Este, este Tokio. Y digo gusto Rintzona, eskai ratia... Oie, erretu normal ditu. Radixu irratia. Radixu ere, beneko normalaik baino... Kala, kanpando rintzok. Ostia, horre, horre salbateik. Bai, eskarra horrega. Vistela, pfff... Ja. Ah. Ne, behiru bueno, beste, hau zekagu ze se pilli, hau zekagu ontatxeola, ostia. Ja, pilli, behiru. Zemara demora gau. baitasunei buruzko hau zebat? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, nintu errazidan <coughs> mangume bat lan esan zian i, proposor emazoa dale en torresidan baitasune baita. kartel ba ezela bum, ya hize es, esan berri zaugan baitza bernotxoan, ya olipi eh? nesta baitasunen ya es, la hostia esatia bai, zer baitzatien bai ez nien ez nien de pertsura bat bueno de puntu ezaguk zena jartan Eso er, si er, bueno. ah, de no, no se decía, decía. Eso ser, bueno. Na, bai, bai, bai. Bildurpis que ostia, no sé si me zig. Bildurreonea, eh? Era garri jentxi Bildurro klas horrek. Baño aitzen bali mara. Eh. Jonbu no, fufa, bueno, a ver si <coughs> es que, dan. Se han ser. que iba deiserdan, eh, abrazos gratis. Dos abrazos. Besarca Madechet. Bai, bai, bai. Ez que tesiz batetan nahi nahi, ikerketa bat, ze, Covid gara ba bueno, e, nola erantzun guzun jende hartiek, egin zahoren horriin. Eta ingoan luan e, nerein batean, erriko plazan jarri, jende bezarkak eman. Eta... E, Zerriten, Marko? Zari abaltaba? Erri xea? Mm... Bara jasak, nire guztanek, baina nire ertziet. Berkar? Vergan. Etan Nico. Ya Nico. Vergan. Vergan, eta zan hechoan. Ne ne hechoan, so tipo jetzt. Bye bye bye. Ya señan. Uf. Sí, niet. Es que eso se me hace así. Eso se me hace. Na, bye bye. Bye. Eñu ya. Te se ayuda. Cristo Lozima sí. Cristo. Iñale. Es es es es hundir las Eta de gendi bezarkatzia. Ba, anjarri eta kartel bat dago pentsatzen mm -hmm. da? La gendi bezarkatu. Ori. Ori. Mm -hmm. Ni ordez goitu jero, gendi. Sensación. Bai? bai. Bai, bai, ni ordez. Uf. Ni bai. Bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai. Ni bai, ordez gendi beti, ni ikusi zienda den Nola gendi. Ba, no ikusi te ira corri Hipicasca umalla. Hipicasca umalla. Hipicasca umalla. Hipicasca umalla, zumien, zumien. Es casca casca inde. Es casca casca inde. Oh, best la atento yo Mateo Tióser, Oriol Torres Incité. Hola, osak Torres Incité, que estaba y estaba tak nana, si lo está Gito. Gito. Zango hile jipikakuzko apuktean hori eta atentizio mati mm -hmm. dago zer. Hortu hori guara dira burruko emasela ezin txan, txan, bai, bai, bai, hau egin merdieta. Eta hori, hori merdieta. Mm -hmm. Eta teak baita zune azmada nola guan, men, ez tebez ez erradik. Ez leha ez ez zain, tranquilamente. Eh, puf, ez ez, bestu batean hori, mm -hmm. mm -hmm. gustua eskoik. Hain egin merdieta, gustua es, baina egin merdieta. Mmm. Mo gusto eta gait, engoldiateno, ez? Gusto eta gait, baina bai. Bai, bezela bai, bai bezela. Eske nego de casi jugo, eske ni bai ezarte. Sobretodo la horide. Sobretodo la, sobretodo la paite. Sobretodo la, sobretodo la paite. La total, eh? Total, kon... ba, se pasao usted pa. Horide. Horide. Pero valle piensa unian HL más yan, ma, irrelegela informa de bat o berricha. Oso interesante. Ni Bai, interesante. Y ye jugoso su misicia, hace la madre que ve. Sentáis jugarete tú. Oye, sentáis jugar da. Daite igual, hostia, ni anima con la wea. Ver eso Guillermo sí. Bueno, Inverconi. Bueno, claro. Inverco, le lengo. Presta menduba. Presta, presta lana, es. Etagro nere, betiko toki, bueno, Inver yo panaje, oyeros. Sale, esa te falta ver. Eh, bai. No, no. Ser, no de gobierno público, que está, que está, es tiene. La gente, eso nixkutun, ma, es. Oye, qué dice? Público IP. Jun, oye, sí. A todos vamos a Jun, que te voy pues que te votan, che, a las 6. Pero es de discutir más dar a poner, votata. Está creo, va a tema pasemos así, eh? Ñochizo. Igual, igual acuso que va, ¿qué ¿O va? Bai? Bai? Bai? Y no ni lleguinas. ¿A qué es? Quizá Baltici cuzita, no digo Jo la laienchi, eh. Bufa. Baño creo amen, kis ton satisface. Yo da nañiat. Gero mo undotem pasole che an calorren, causa de zateko bici. Eh. Ori pasole che. Ah, oridek. Orije. Vi bat ni bisiau." Gero an calorren ez atego. Ori. Orije. Venga, ese es Hortaco. Y ahora repete, merdigi. Orije. An calorren. Eh, Ya las te de puertaru A chale porta, sí. Ba, bueno. Hostia. Porfa, porfa. A ver, a ver se pasaron. Orun, zertabice si, bezentsua zeu dir bisik. Bai. Es mm. Gauza egitie, geu Helen esateko gauza horiek. Ori, Bai, bai. Y va, ya está. Ni nervi si eso Era, te. Ba, más nio ahí. Y sa te eso endeo. Pa, ba, bai, bai, bai. Claro. Ni... Oi, problema esenda. Claro. Nu si esto la Helen. Mm. Claro, güey, tú también que ore. Yo ver si Danein berri da irrazailo bat eta keroa orta gubizi. Ez dik ematen, ez diak uste, infraestur... Zer, podcastak in... Eh, en youtuber zartu. Kontatzeko well... zeidea misi jen. Hual well, bai. Hori... Perreta, eitxena bea bazaiz, zemertun. Bai? Hora izan da... Nozte <risa> galizik. <risa> txakik, txakik. Bate bazaik. Mm, Enzuletago batek bazaik. Hori Atebas, Oriaz Atebas, Oriaz Betice, Oriaz. Oriaz. Tu le tengo bate e cosa de pedras tia lare, vai. Tengo mi violat titular esa ti. Vai? Hombre, esan Diaz. Vai, eh? Mi formación atbau que dice eso. Es eso, eh? <tose> es eso, me satisface. No está ese <tose> engañado. Ya. Oriaz Capuz. Mm. Oriaz. Bueno, ya Barrun, ya Barrun. El ratis en Sandi. Ahora ya credibilidad de Mateo. El ratis en Sandec. Vai. Ahora son. Yo dicen, yo san digo, eh. Erdice San Diego, acá de Entzuliek, pedarza hila, dano Entzuliek bat. Añora va aquí, saltié. Quiero va aquí. A Otig, ahora penalty, se hará hasta este este va. No tema, interesante que Luis Cook. Vai. ya va así. A ver atzak, eh. a ver atzan al perdi. Mica del achiguata, achiguata. Achiquita. Vai. interruptus. es. E, espekulatzaileak eta putreak Hori bai Hori bukatzeko politia zene txokek Espekulatzaileak eta putreak Hori nuna Kartel bat Kartel bat, bat? Eh, Ernai usteat Zer? Ernai Baina, hori zer Usteat Hau ekipedea metu Eta, no nahi zuzuru Eta, nahi zuzuru Eta, nahi zuzuru Bazi du, bazi du Besti gizemitean ez Ez, ez, ez, ez Igual gix guan Ez ari, igual dig Gix <laughs> <coughs> Espekulatzaileak eta putreak campora Gartesean, gartelin, dani lehutu nean normal-normal da aurazio nean pausatzuk, daire parrezaz ezin txen Nure burua, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, Eta imaginatzen ezin espekulatzaileak eta ola, aduiz, errasti imaginatzen ean <laughs> Diferenteatzuk, campur, eh, bai, campur nire imaginatzen ezin riojan Riojan, an, sartu nahi, mazela eskal darri dira, baino, esin <laughs> <esela>. <laughs> <risa> ese sí campo a dado la taguero rioja no que hatxen no no no tú de aquí marcha te eh? da es la campo no es yo barroa de bueno va se Ahí es a ser legeo especulación de la puntuación de peri campos en un método barroa de hori horiola hori de un campo imposible de eh? repetir en un método así era ti que surre campo ahora no ha hecho Concepto aquí Imposible eh no me tengo barrado eh no me tengo barrado por Dios tampoco en chic amaoste uno ego no me tengo barrado no me tengo barrado <tose> no me tengo Dana turismo ya ya momento Tan. turismo desactivado de dicho mundo campo esto es juteik. Raruek, raruek. E, oso, Kampoa, Kampoa, Kampoa, Kampoa. ¿Qué es esto? de turismo bukautek. Eroski, Bidaiak Agencia, Dana, <orza>. Alcon, fuera, <gullo> <gullo> bukaut, <Ust, gullo> ya, ya está <gullo> bukaut. Ya, ya, explotatzen, explotatzen, explotatzen. Bai, bai, autosplotación. Pim, pim, pum, fuera, bukaut, ya está. Eta hor un jarrelecheque, directamente, egitxe, y adibidez. Especulantza ya, eta putreak, Riojara. Ya, directo. Oina, gela. No hay le curé, ¿eh? Vale. Eh, Sinle que riojara... ¡Ole, asco! Sinle que en barroba... Y... Santanderrea. Barroba te sale, Santa Santa Sant ¿eh? Santanderrea. Ni casi nadie. Ondun te ha ¿eh? ¿Qué es Ondun? que vaya... Zamora. me imagino... ni Santander... ¿Santanderrear qué él Santander... Beh, Santander o no, no, riojare vaya, va. pero riojare ni junite. Claro, bilbo estar Santander, A mí rioja igual que yo, ¿eh? Rioja. Harri zeikua, esmolea, hau eh. Puesena. Bai, bai, bai, bai. Ni garro, so, so, so, oso gustaino chic. Natxoak, ni chic es natxoak. Natxo da ni chic, ni chic. Tagio ni chic, jo ni natxoak. Eh, kampoa. Eh? No kampai hau. Jo kampoa. Mundu barru batia. Etxea, etxe antzi. Hontsi harritza. Ta baba galetza. Eh, ondo, ondo. bueno. bueno eh, de Satuyau, eh, eh. De de Carbizal, la del del de Santiago. Sí, transmitido. Chisto, la de Lucho este turismo, esa tuya. Concina político y te causa Garbi. Son Polanoa. Especulador Chaya, campe... especulador Rioja o especulador Santander. Oye, ¿Pico la todavía Santander? Os Amora. Yo, no vais. Rioja, esa en verdad que, eh. Claudio Analdimá. Va, va, va. ¿Eh? Claudio, eh? ese eh, es Claudio. Es, no, Analdimá que sale que, va, ven yo eso. Eso sí, audio pa, tío Oriopa. ¿Eh? Tío pa. Antonio Rioja. de Rioja. ni Orlaónian. Pero Rioja no Au da na salatzemadema chue guri kontra kinza bueno rehana askoyuk askoyuk etea semana di mañaska guri kontra askhachayuk gupa hanguayuk absoluto sí ve chalchota gupa hanguayuk bai chechido tu setik hori ori ori ta uno rihana ah. de sangoy uk uy Se madurte güi güi. Benis contan, Rejenerás. Ya, va, va, Este Aní, Rejenerás. Ya te arte, arte, arte, arte, o sea, arte. Tardor, tardor, ¿dónde está? Hoy dicen, hoy, meño, tardor ¿dónde está? Hostia, va, va. Ma pisote. Antes, ¿sabes? Vaya totalmente. Con ma pie. Arpille. Ma. Rejita arpiche, ma bisite. Dana, dana. Subtotalmente ma Subtotal, subtotal ajundala. Aguándala <risa> Bueno, ay, <risa>